Уже цілком стемніло, в чорних хмарах спалахували блискавки, гуркотів грім, і падали перші великі краплі дощу. Але з вікна рибальської хатини струменіло ясне світло, і Крейслер квапливо подався туди. Неподалік від дверей, у широкій смузі світла, Крейслер побачив свою власну подобу. Свого двійника, що йшов поряд із ним. Не тямлячи себе, зляку, він ускочив у хатину і безсилу опустився в крісло, блідий, як смерть. Майстер Абрагам, що сидів біля невеличкого столика, на якому гасова лампа кидала навколо себе сліпуче світло і читав грубезний фоліант, злякано схопився з місця, підійшов до крейслера і вигукнув Ради Бога, Йоганесе, що з вами? Звідки ви взялися так пізно? І що вас так налякало? Крейслер насилу заспокоївся і сказав глухим голосом Не інакше, як нас двоє. Я і мій двійник, що вискочив з озера і переслідував мене аж сюди. Жальтеся наді мною, майстре. Візьміть свій ціпок з кинжалом і заколіть того негідника. Повірте мені, він божевільний і може довести до загибелі нас обох. То він вислав бурю. В повітрі літають духи і своїми хоралами крають людям серце. Майстре, майстре, приманіть сюди, лебедя, нехай заспіваю в моїх грудях. Пісня завмерла, бо той. Двійник поклав на них свою білу-холодну, мертву руку. Та коли лебідь заспіває, йому доведеться зняти руку і знов пірнути в озеро. Майстер Абрагам не дав Крейслерові говорити далі, а почав лагідно заспокоювати його, присилував випити кілька чарок вогнистого італійського вина, що було в нього під рукою, і поступово випитав, що все-таки сталося. Та не встиг Крейслер усього розповісти, як майстер Абрагам, зареготавши, вигукнув. От хто вже невиправний фантазер і затятий духовида. Тим органістом, що грав у парку моторошні хорали, був просто нічний вітер який у своєму нестримному леті видобував звуки зі струн еолової арфи. Так-так, Крейслере, ви забули, що край парку між двома павільйонами напнута еолова арфа. А щодо вашого двійника, який біг поряд з вами у світлі моєї гасової лампи, то я зараз вам доведу, що, коли вийду за двері, Відразу з'явиться і мій двійник, і взагалі будь-кому, хто увійде до мене, доведеться терпіти поряд із собою такого е почесного охоронця свого я.